57. Legea magnetismului Cu cât economisiți și acumulați mai mulți bani, cu atât atrageți mai mulți bani în viața dumneavoastră. Banii se îndreaptă către cei care îi iubesc și îi respectă. Cu cât asociați mai multe sentimente pozitive cu banii, cu atât veți avea mai multe oportunități de a atrage bani și veți ajunge să câștigați chiar mai mult. Motivul pentru care oamenii nu acumulează sau nu atrag bani se datorează în mare măsură modului lor de gândire. Acest lucru explică de ce oamenii vin în America din țările lumii a treia și dacă modul lor de gândire este corect, realizează lucruri minunate pe care nu le-ar fi putut realiza pe pământul natal cu vechiul lor mod de gândire. Având o mentalitate nouă, încep să atragă oameni oportunități și resurse în viața lor. În câțiva ani învață limba, încep cariere și afaceri de succes și își construiesc vieți minunate. Mulți dintre ei devin foarte bogați. Primul corolar al legii magnetismului așa cum se aplică pentru bani este Conștiința prosperității atrage bani așa cum magnetul atrage fier. Pe măsură ce dezvolți o atitudine pozitivă și prudentă față de bani și începi să crezi în legea abundenței, sentimentele atrag din ce în ce mai mulți bani. John D. Rockefeller a început să lucreze ca funcționar și câștiga 3,75 de dolari pe săptămână. Din această sumă dădea jumătate bisericii și economisea 50 de cenți. Nu însemna prea mult însă era un început. Când a ajuns la 50 de ani, era probabil cel mai bogat om din lume. De-a lungul carierei sale, a atras ocazie după ocazie, până când a ajuns să ocupe o poziție dominantă în sectorul producerii și livrării de petrol și combustibil în Statele Unite. Și a început prin a pune deoparte 50 de cenți pe săptămână. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... Este nevoie de bani pentru a face bani. Dacă dați dovadă de cumpătare și autodisciplină și nu mai cheltuiți tot ceea ce câștigați și chiar puțin mai mult, demonstrați atât dumneavoastră cât și celorlalți că sunteți tipul de persoană în care se poate avea încredere atunci când este vorba despre bani. Pe măsură ce strângeți bani, începeți să atrageți mai mulți bani și mai multe oportunități pentru a câștiga din ce în ce mai mult. Din acest motiv, este atât de important să vă hotărâți să începeți, chiar cu o sumă mică de bani. Veți fi uimit de ce se întâmplă și de cât de ușor este să atrageți mai mulți bani. Milionarii, prin forțe proprii, petrec între 20 și 30 de ore pe lună gândindu-se și studiind finanțele. Ca urmare, iau decizii financiare mai bune decât orice persoană care gândește mai puțin și ia mai multe decizii sub impulsul momentului. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că aveți deja succes pe plan financiar. Tratați banii, investițiile și cheltuielile dumneavoastră ca și cum ați fi o persoană bogată care a câștigat acei bani datorită unei minți extrem de ascuțite în domeniul financiar. 2. Acordați-vă timp în fiecare zi, fiecare săptămână și fiecare lună pentru a reflecta asupra situației dumneavoastră financiare și pentru a căuta modalități de a vă gestiona finanțele într-un mod mai inteligent. Cu cât acordați mai mult timp pentru a vă gândi în mod inteligent la finanțele dumneavoastră, cu atât mai bune vor fi deciziile pe care le veți lua și cu atât mai mulți vor fi banii la care va trebui să vă gândiți.